Duela egun batzu, frantzes gobernuak islamisazio radikalaren kontra egiteko etxean eskola ematea debekatzea erabaki du. Olako erabaki batekin, berriz ere, frantzes gobernuak dena nahasten duela pentsatzen dut, arau bakar bat finkatuz, egealitate ezberdinak isla dituen gai kompleksu batean. Ez du tukatzen, tuki batzuetan, irradikalizazioa etxetik egiten dela, Baina pentsatzen dut, etxean eskola ematearen autua eginduten familia asko, islamismo jadikalaren problematikatik biziki urgun direla. Guraso batzoek haien aujaren hezkuntzan osoki implikatzea erabaki dute, klasea etxean ermateraino. Hezkuntza autu bat baina gehiago, familia proiektu benda. Eta ez da antzi behar beste guraso bat ez dela berez autu bat, baizik eta eskola sistemaren eskasien ondorioa, Eskolaren fobia, jazarpenak eskolako utxegitea, behar bereziak dituzten aujen agera eskasa eta beste hainbat arazo dira eskola munduan ez direnak minimizatzekoak. Utzi ditzagun beraz gurasoak, beraien aujaren onerako den eskolaze sistema egokiena utatzen, izan danin etxean, eskolan, ikastolan, elebidunean edo mojiltzean.